الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات الله يبسرون رب اشرح لي صدري واسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْتَهُ قَوْلِي سورة البقرة سورة کی بیان دسلور مسائلو کی دلو سواد توحید سواد رسالت دنبی علیه الصلاة والسلام جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ او انفاق فی سبیل الله تعالی دا ولې حصہ بدری بابونو باندې مشتمل و اول باب شلم نمبر آیات پوری او باول باب کې بیان د ریډلو بیان د متقیانو او د هغه 15 صفات ایمان بالغیب اقامه الصلاه انفاق فی سبیل الله ایمان بالکتب السماویہ او ایمان بالآخرت بیا دی حکم دنیاوی دنیا حکم داده اعلی قدم ربہم او د آخرت حکم و اولایکہم الملکصون بیا دایاتن کی بیان د کفارو او دهاغي قباحة فعنذرتهم عملم تنظرهم لا يؤمنون حكم الدنيوي ختم الله على قلوبهم او حكم اخربي ولهم عذاب عظيم بياوا من الناسنا بيان درهم الروي تهاغا منافقانو دهاغي قباحتنا ذكر شل تقریبان 12 قباه تنه دا غی ذکر کېدل اسمتلهم کما تلل الذی استوقد نار نانی سبق سوره بقره آیات نمبر 17 ولسم نمبر آیات اوله صفاره پدې کېو رب ال عزت رضاحد د پاړه مثال ذکر کړي د امر کې اصول چې بیان کیږي چې عرب حاجی وی الم مثلو بلا مثال کالفرس بلا لجام او الناقه بلا زمان بغیر د مثال خبره کول لاڅ دی لکه بیواغو او بیواغو اس یا به محار او دیو جنا قران شریف کې مثالونه ذکر کedil علامه ابن قیم رحم الله فرمایي چې سلور سلوی مثالونه قران شریف کې ذکر دي بدلته سوزاحت الله رب العزت په مثال سره الله رب العزت فرمایي كما قال مثال لدي ديني كما مثلو قا يا محمد ومثلهم كما قال نارا مثلو یا محمد دلتا محضوب دی <ده> ای <أي> نبی علی السلام دستا مثال او ددی کافرانو مثال فشان ده اغطن ده اس دوقت نارا چه بلی که اور فلما اضاعتما حولهو دهب اللہو بی نورهم هر کلا چرانا شاگیر چاپیر ددینا ذهب الله بنورهم بوث الله تعالى رنا دينه وتركهم افريخ الذل را في ظلمات فيروك لا يبصرون ذي بث نيني يا يسي نري مطلب د مثال اول وزحد مثال هغدادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رب العزت كي نبوت ورقى ورصرا الله رب العزت كي ورناهم ورقى رنا ده قرآن شریف ده دين اسلام ده نبوت نبي عليه الصلاة والسلام چكلا ده حقی بيان شروع كي مكة كي ده رنا بلقى فكار خداوات كي ده مكة والا ده رنانا فائداء غسته او چه هر کلال اگر آنا شوا نبیعی اسلام نا گیر چاپتے را سی دین خور شو سی خلق مسلمان شل و دی کفارو دا حاغین ناشکری شروکا و اللہ رب العزت تنا حاغا رانا بوت او دی پتیارو کے پات شل چه ایسی نیلی دل. خودلته په دایا ته سو خبرې دي یو نارا او خداناړه اوره بلک درست دی الله رب ال عزت فرمي ذهب الله بنورهم فکار خدا سوا چې ځات یې ویلې ذهب الله بناریم الله ته اور بوذو خو دا اور ذکر نکي الله رب ال عزت نه هغه لرنا او دی په تیری کې تیری وجد هغه دا ده چې اور کې دوه سيزونه وي یو پور کې ګرمایشي ګرم په اور کې رڼا وي والله رب العزت د دینه دین هغه رڼا نبی عليه الصلاه والسلام ته لاړ کم چې ګرمایشو نو ګرمایش هغه پاتې شولو او د دې هغه زونه چې ریسو زیدل څنګه چې دنیا کی اور هغه رانا ختم شي نو اسکروټه پاتې وي نو اسکروټه باندې چې سړی خپیک دی چا ته معلوم نوی نو, نو اکثر خپې پیسوي د قطبین بي عليه السلام هغه رانا کو تلاړله کو نبی عليه السلام چې مدینه کې کار شروع کو ملګري پیدا کېدل شروع ش نو ده دی پزنو که ها غزکروت بلی شروع شلو. ده نبی علیه الصلاة والسلام ملگیری سو مکه او مدینه کیم پیدا که شروع شلو نو دیو سوزی دل صحی قرآن ده دی دینا لاردلا. دیو جن قرآن شریف بنورهم ذکر کرده دی. نو مطلوهم کمتلیل عزیز دو مثال دا اے نبی علیه السلامو مثال دی دی ښه ده هر کزه کزه ایستو قدنارا دی بلیک اور نار شریف کې د دې څو اقسام دي قران شریف کې یو نار ځکر شوی نار دی خو نار جهنم ته نمراد دی د جهنم اور د دې ذکر عمره سورا آیات نمبر 24 سې لريشتم نمبر آیات کې اِلَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَقُّوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ دُفَتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ مُرَادِ دِينا د جهنم شریف اور ذکر کړي خنار سماوي تنا مراد د اسمان والا اور اسمان والا اور د دې ذکر سوره آل عمران 130 سینمبر آیات کې یو څو درې اډایي آیات کې مخ کې صدقہ خیرات هغه بچو شون نو هغه خپل یو بل نشو ورکولې دا استعمال به نشو کولې بلکې د اسمان یو اور براغي او هغه به اوخړا که هغه به نو دا به دلیل د دې اوجلا قربانی قبولې شو او که هغه څه تبې او نغوڑلانه د دلیل بلدديو چې دا قرباني قبول نه شو. ور دې نارځکې سوره آل عمران آیات نمبر 130 چې یو سل درې اته نمبر آیات کیږي. الزی قالو ان الله اهدی الینا الا نو من الرسولن حتا یاتینا بقربان تاكله النار نو تا کو له نار نه مراد هغه نار السماوي مراد کی اسمان نه برنه اور برات دی دریم قسم نار دی ناري دنیاوي د دنیاوالا اور د دې ذکره سورته راز غیر له سم سپارم اول سم نمبر ايات دی